اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باو ذکر بعض الصلاة سلام پور از موز مخ کے شو بیان شوش خوش شکم دنو دموز نباد آواز ذکر دے اثکار دی چونکہ عبادتو شو مونزه هم عبادت او د بنده قرب الهی الله تعالی حاصل شو اوس چې ګمدهنو بنده د الله نه سر درخواست کی دا غې درخواست انس طریقوي دا مونزه نه بس داسکار چي دي دا غ قبولیت د منزه ده پر ذرای له ټول درموفتي سره مدذل له الی ذکر کوي چار صدې چې یو ایلمی بل عملی حاضرین چې کوم دنو هغه زراید قبولیت فکر د قبولیت دا فکر چې کندره د قبولیت وي یو طریقه د کول پکاري چې کوم عامه ته کوي به شری طریقہ باندې وکه مزی که طرریخه بیا د طرق نو نوسې په عمل کې را وله هغه چې کدنو په عمل کې را والله سره د صحیحیت نه معمل کې را او درم بیا چې دی نو فکرې خبولیت دی زرایع قبولیت لټول شي ته سړے داسې طریقې سره عمل پسی سوږي ترې سره عمل قبول شي هغه د الله رب العزت نه دعا هم د صدقات هم د درود شریف هم نه د زرایع قبولیت دي هده سره الله رب العزت عمل قبلي عمل سکندن او قبلي په دنغوځ نه پاتې شړې لکینی او زکارو کې د داد مزه قبولیت فکر دی زه سړې مونځو کوې عبادت یو کو دی الله ربو ل عزت تنزیشو الله ربو ل عزت تنزیشو نو ستاد الله د دربار کې سوالو کې الله اللہ رب العزت نا دی نو واری نا دعا ورپسی ذکر او دعا آغاز کر گئی باب الزکر بعد السلات آغی کی تی کمدن و باب قائم کو چی ذکر پس دمان زنہ ارې کوم مختلف اسکار راغلي دي ډېر شي یو څو ویلي مشاهود الله رب الله تعالی را ایذا دا ټوله اسکار شې دي دا بے منزله احرف القران دي دا په منزله قرآنی کریم د لغوتونو دي لکه قران مجید کې چې کوم لغات راغلي ولغات کم یو چې دی هغه ځای کې کافي وره نشاله وی چې کم ذکر را دی نو کیسو او وی کو نوته بالا د فرز زبان زبانی چې اجر د ذکر کم واړه کړی دا هغه الله ورته هغه دی یو د ذکر خصوصیت ته چې کم ذکر سخاص سوی اجر یا ازان له خبره یو پس د موز از باندې نه داغي چې کم ده نو حاضر دی هغه نصیب کی څومره په کې ګوړا شي دومره په کې خګا دی ریږي مزه ورکي چې څومره ډیرو په ول مې تمره फायदा بل خبره په دې کې دا داسکار پس دروارت په نووه بستر دی او کنافس د فرضونه جائز دوار دی کله فرض مونږ یوکو د اور پسې چې کمزنه زئ بدل کو یا کمرې تلا او سنتې اوکله او د سنت نور است بیا اسکار کئ نوم جائز دی جو مات کې زئ بدل کو او اسکار کئ نوم جائز دی هغه دای باندې لگ اسکار او کول که ناس پسن لگ اولا دے جائز خودی باغت او دریگی سنتو کی او دیا کینی اوسکی اسکار کئی اسشی دی جائز دی نرواتی بو نرستو سنتو نرستو داون را حنافو یو اول دویم چې دوی هغه د شې فاس د فرض باندې جوړ کی۔ دا ولله مولا دل ترجیح ورته د غسون روایتنو کې لفظ د بر غل لري مطلب رستو متصل کنا رستو چې ګمځنه متصل کالا زنو روایتونو که راغلی دی که سنگ بے سلام جار باسنو دا بیوی زنو ایتونو که راغلی دی قبل آئی انساری پا مخ کے دا خود آناؤلونو لاغ پیوی حیعت بدل کڑے نو و اققا طریقہ بناستو او نبی علیہ السلام و سلام بچه کبنو دا بیو ناگا روایتونو دا وجنہ پس د فرض ان او ایل اولاهم دی جائز ان دی اولاهم دی تو متصل فرض و پسیو متصل سبسی فرض و پسیو ایلش اولا دی رواتب و نرستم جائز دیو فرد فرض منزنم جائز دی تم ریویت چرازی دا آگی تذکرہ کود آئیش رجل اللہ قرآنہ کم اثکار دی دا دی در طولس فر عباب کی جکم دینا ذکر کی حالیم ابب حسین رضی اللہ و تعالی دو مردہ پھر اثکار دی زان زان لے اماماتی پدیس شو فسلام خط نشو اُس اثکار چیزی امام بیم ځان لے کئی مقتدی دیم سکئی زان لے فر دعا کئی زان و سوری جمع راشی را شي دڅ خبره مطلب ټین للی د فرض مو پهې ټول دوا غواړي که نه دا هغې ځان له وواړي د ځان له وواړي دد ته جمعه سوي تیفاقی ووي لګ د ټولو مو او ځای سه شو ختم شو ټول چې ځنی کار ک نومی اوځای کوينا سفری کې ټول لاس وچت کې اوچستې کې او مختی به ځان پااب نهګړي د خبرې چې ایام لاس سړه اوچت کو. دغه وته امام طالب علی سی تعالی و تو چې لاสุچت کې بس کې او نوغه ته د موخ مان لا تر اخته لټاله وای تعالی وته نوې ته مختدی په یو سترګور غواړي ګوري چې استاجو غواړي چات کړو موږ مو چات کو دا په یو سترګور غوري چې استاجي را کاځل نو موږم راځو دا دا شي بس تا وقف عمل استاد سید اتفاقی اور زہی او و چت سویتی باکی جوزف مخلاص را تعلقیس خبر جنن امام در طرف تعالیشته او دغه مخترید در طرف ملتزامشته ریس مثلا نيشته ولګزان په دې کې یو پها ضرورت او اجتماعي زلزلہ غلي و یا مجاهدینو دوا ضرورت او یا قیدیان او یا دبارا باران سو ضرورت او دا غېده په اړه کله نه کله اجتماعي دوه او کینس خبره اجازه یې نبی رسول الله وکرې دا کله نه کله چې کوم نه اجازه اجتماعي ضرورتي ااجتماعي دواله واری عالم ني عباس رضی الله تعالی او قال كنت وارقن قذار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ما ور پیځندو حتمی دل نموز نبی علیہ السلام کا تکبیر باننی که نبی علیہ السلام با تکبیر وی نماتا پتاو لگی دی چه موس ختم شون نظاہیر مانا دا حدیث یو نقولی دا ابن عباس با موس که نشری کی دا که پا سلامی پی جندل وی وی دی ماشومو ندی با جمع نراتا خام خواست کولا سب اگوری گنا ماشومو ای سب جا نه را دګې ه سلامې به کولی جبی سلام به منوړ نو الله حبر به زومې چل الله حبر به و پاس د سلام نه پسه اوولې د چې مو شو خ داه دی مطلب نه دی دا د پاس د پر منځه را وړی دا, دا دا ده چې داس تکبیر دا سلام نه سرې اوس کویکه دا د تووجړم ای صاحب رحم الله ذکر کړی دینه و رات تکبیرات انتقالیې عادی انقضاء صلاة رسول الله سلام نه و رات منز ارکان ختمې دلی یو رکن نه انتقال بل رکن ته راتګ نه داو پچا باندې تدبیر باندې نو ما مابه د یو رکن اختتام هغه شمالو مون او بصو معلوماته ته تکبیر باندې و تدبیر باندې معلوماته دغه چه کم دنو مراد دے دین پر از مرزت نرست و تکبیر مراد نرے جب علی خامحا کسی گوری بلاشی فون تو آرے پین خضا صلی اللہ علیہ وسلم بیت تکبیر حیث رضی اللہ تعالیٰ نام فرمائی دی نبی علیہ السلام خضا صلی اللہ علیہ سلام بے ہوگر نه نبا کیناس مگر پا مقدار داری چې یا قول وائلوے اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک تیار رضی اللہ علیہ وآلہ اکرام دم روکی ناستو او نور ونکی ناستو لم یقوت اللہ مقدار ما یقول نزدی نور از کار روستو را روان دی دم رشی شیعر ونبی رسیلام ویدی سلام نروستو قول او دلتو اسفرق اللهم انت السلام ونکی ناستو او نور وزیارتما نکیناستو نزن و عالمان و احنافو دا ویل چه دا غازکار بیده رواتی بو نبات کهو او دا پر از مشمسی بدوم رکیناستو نا با دا رواتی بیده یو توجیده ایتی حاد دیده که پانو شوی مخ په قبله به زمره کې ناشته بیا به را شکل وبدل کو شکل می بدل کړه د دې لپاره چې خلقو د ضابطه ولګي چې اسکار چیرې نو د مونځ حصه نه ده دا, دا فرض لري خلقو د پټه شي ولګي دا د سي سنه نه د مونځ سنه نه نووي رحمت والسلام مه اتكم بدل یا ته مول یا ته یاسور راغا غړئ چې پته خلکو تولي چې دا د مو سره ده انسان ده کو شو در دا دی چې حینن په حینن خبر دام یورطرریقا نه بیا السلام چې کله کله بې پهلامان ته سلام وي په دی تیفا وکړه کلهې نوورس کار وکړل دا مطلب نه ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلطول ازکار چې کبر په یو راس کولو وکاله یو کو کلا بلو کو کلا کله سر په اللهم انت سلام باندې اکتفا کړی صرف اکتفا کړی دا دې لپاره چې خلکو ته دې ازکار او هيڅ شي معلوم شي مستشفى یعنی ها دا بیا که بس لکه بیا دغه کېږي که نه واجبب کېږي ته پی غمبر نهې خفه کېږم تا د اووجوب نه را له خوشحاله پ غمبر کې سهزانان ستاې سهزانان ل تا پی غمبرېړه شوي دی تو واې دکه بیا دغلی بس ته کوه تا ته چاېدي دي خلکو د ځین باید شوي یا باید شوي نه دا من د بیا دی سلام کلی وکړي بر کوي اللهم انت السلام احي الله وسلامتي اوه كون کے استاد اور اپنا سلامتی یاد برکت یاد الجلال والاکرام صواب ہوئی نبی علیہ السلام بجرمون ظفر شو اذن صرف من صلاته واستغفر ثلاثه درز الاستغفار استغفر بي وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اوه پر از مست پسید تیزا نا پس پا دماغ اوار اما نکوشوی دعوی ہوئی د که چیزا اللہ در شان مطابق موموز نشکاوی و اپسی ببائی سے پیستیخپار باندی چیزا اللہ دمو خکارا کوچیز مون پر عمل پا خارم نیشتی او چیزا در شان مطابق کوم گش کولو نغامنگو نکو و اپسی ببچار سری پیستیخپار مورن دام را دلگان اس طب پر وا پسې بچا دا استغفار موز نه شو د استغفار او کا الله تعالی دشان مطابق مسلمان وګرځه ما ورو کمیره غلی دېره اوا ته مو اف ديا دیو الله معظم السلام و السلام تبارك تعالی دجلال و الکرام دیو ادا و وارق موہی ابن شوهانو رسل کنه یقول فی ظهورک صلات نبی علی السلام با فرض واجب پسې دا دا قلم توحید لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لغو المرک و لغو الحمد و علا کل شئن قدیر اللہ و لا مانع لما عطوید و لا موقع لما مناط و لا انفوض الجد بن کل جد ناوار فسیم نبی علیہ السلام اذا صلما من صلاته یقول بسوته الاعلا نبی علیہ السلام و لکوچہ صواز بانده وی لا سو تعلیمن شخل قد تعلیم ورکی دا ذکر بے کو بیا کوي لا حول ولا قوت الا بلا لا الہ الا لا نعبد الا ایا لا نعمت ولا الفضل ولا الصنا والحسن لا الہ الا مخلصی اللہ الدین ولا فرحل کارتیون وعن سات انہو کانا یعلم بنیهی سات بقل و بشوت دا خول سلور کلمات داہا و کلمات اغداو و یقول ان رسول امکان اتاووزو بہن دبور الصلاة دي. نبی علیہ السلام بادمانزان رستو پد دیکھ اللی ما تو سرفنا حاصل اولا عوضو بکا من الجبن و عوضو بکا من البخل و عوضو بکا من ارزل العمر و عوضو بکا من فتنة الدنیا و زعب القبر هو ایل بکار دی ابو حریروی ان فقارا المهاجرین اتاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داها غریبانان دا مهاجرین اولا لنبی علیہ السلام تیو فرمائل مالدار خلق چه کمدنو اغی عجرون ای اولد حد دتور چه ارس و سردیری لس بلس مالدار و عجرون احاصل کل سی حاصل کل بد درجات الولا و النائم المقیم سا نبی علیہ السلام و تیسنگ احاصل کل اغلتی یسلون کما نسلی ویسومون کما نسوم ولا نتصدق هغې مسکې مونږ کو هغوی روین مونږ هم روینې وو په هغوی خیرات کوې مونږ خیرات نه شو کول هغوی غلامانه را مو شو ساده ولی ما جون د هغې وړل نو بیا سلام ته فلا واللی موکمشي ت درپونهبي من سبه کوم تا په داس دسیزونه خیم چې تاسو رالاندې کې په دی سره راغ شو ستاسوونه مخکې شوي دي او مخکې په دی سره د غ چا چې ستاسوونه ر دي د چې څوک د مخکې شوي د غه ټسه کې راغیر کې چېڅوک به نهروي د غ نه بهخه مخکې شو واللا کوو هدن وکوو ه اف دله من کوم کلله منته نامې سلام ما سناتون ستاسوونه بهترڅوک کېدلی نه شي مګراه سووک به د نه بترې چې ستاسو په شانې کارو کې ستا سره ډس کې میونه نه د خره شوله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون ذبر كل صلاته تنتس تنتس زلاوي قال ابو صالح غريبان واپس شو نبي عليه السلام تهوي بي ساميا اخواننا اهل الاموال مالدارون بالغظيفه सगळा مو اوريدا ما غيم شيش روکو وما والنا ففالو مثل غيم درکار سوروك نه مر ظلم من چلو ذلك نه یا ریو ساری نیکه ته بډې راز کلیږي د څه چالو اې او پیو پری دین زال الله یوتیه میشا الله فضل دې ته فضیلت جزوی نور غنی صابر بهتر دی غنی شاکر بهتر دی ک فقیر صابر بهتر دی دې ګزان لباس ونو ودو دایو ریسیه ثنوی ریسیه ثنوی او فضیلت جزوی نو غنی شاکر آغا تولنی کامالومو کې شکر ادا کئی نصحا جاری زیاد صوف فقیل صابر دی دی طرفتا اللہ رب و رزت پجکم دنو نا قیامت پورت با کارت واندی و مالدار برابر دی و پیزت و کالا رست و وسط دی نغربانانو نرست جنت تزیزر کدن مالی سب بچو و غوانی و ان کار نی قال الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مواقفاتن مواقفاتن دی تصویحات او سبحان الله الحمد لله الله اکبر دی د تصوی مصبحات څو دی مصبحات او څو دی نو مواقفات مواقفات تذکوی چې دوی رستوي د مته تللی چا سره پرز ماځه پهسی دویم چې قرضونو معاف کیدل ته وایي د دې وایي چې یو بل پستی وی کی کی سبحان الله وبسم الحمدلله الحمدلله وبس شه الله اکبر د دې واقعې باندې قرضونو وته زکووی چې دې تعقیب کې ضمانځو نو کومونس کې کی څه کیمره غلې نو دی کار مه مونس کے سکمیر آغلینو آقا میں سکی گرہ کئی آقا میں گرہ کئی لا اقیب وقائلہن اوفائلہن او نن آقا مکی ویم کے قوم کردے فرد فرد مانزانہ سلاسون و سلاسون تین تیس تصویحی دی تین تیس تحمید دی چون تیس اللہ حفر ابو حرر وی نبی علیہ السلام فرمائلہ من صبح اللہ في دبور كل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وقبر اللہ 33 دائی سوشو نن میں او سلم کلمہ توحیدو الیلائی لاللہ وحدو لا شریک لہو وفیرق خطایاہو گناہو نمی مابشیو انکانا مثل زباد البحر آئیو دعائی اسمع دلتا بابی اف دلتا اسمع تفضیل پر ماہ نظم محفول بانے دے آئیو دعائی کما یا دوا خمس مو آدم چه او ردل اکی کما یا دوا خالا جو فاللیل الاخر دشپید رستانه هیسی نینز دشپید رستانه هیسی سشه بینز دا اللہ تا دیر خوخ او دو مدبر صلاة المکتوبات پر فرز مانگا او سطابون گرنه که او دوا گرنه دا خبرانه و دوور الصلات المكتوبات فرض مع جنارشتو وان قرب نه عمل قال امرني رسول الله ان اقرا بالمعوذات في دوور كل صلاه معوذات قلو ذو رب الفلق وقلو ذو رب الناس هر بار منځبسته چکندرو وای لهش پره مشتنه مراد دي دا چکندرو سنت دي سوره اخلاص او سروم پهر درې زله ماخام درې زلله نور ک او یو ځل نوبیره اسلام فرمای چې زرکیې هم د داس چې اوقومم <سلام> سره چې الله یادې دسهرمسهر ح اتلو شمس هر دی چې نوور را وخې دي اوس تو لبا او لما سره وذ کېږي منځان <سلام> لبانه ده کتللی چې مونږه بیا سپو <سلام> نه اوز لکهه مدعو د کېدل د پایوالداو کینو الله بولان صبره کی د سار د مرزنه تمرور خاطه پوری احب الی من ان اوتق رقبه فمحبوب لماذا شزاء ذات كم یو غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام ای پرزند له ولا ان اقوض ما قوم نسكون الله من صلاه لا سريلان تغرب الشمس احب الی من ان اوتق دوار دیر بهتري نوقاته زمنګ دوار لو کې پاتي مصلل الفجر فی جماعت شاجد صار منځو کې په جماعت کې ثم قعده یسر الله تتلو شمس چې سړی چې سار منځو کې جماعت سره بیا کېنی الله یا دې ثم قعده هغه دځی کېږي دتبدیل جایز یو هغه غزالې رب ولای تعالی لیکلی دی دغه په ازه کې نه د توجهه بیږي یي سوق چې ګندنو خپل معمولاتو ته پریږدي نه غلط راځي خپل معمولاتو ته نه پریږدي توجه نه برابرې نه خپل سجاده ته خپل کمري ته او ځا نماز ته انتقال جایز دی مطلب دا دی د فرض مز نادرستو ټیم دا پاسکارو کې مشغول دي حتا رو کې مصروف کی نثار د ماگزنا تر تغپور اداټه نو اشراق پورې ویم چې ګم دنو مازګر نه تر مخام پور اداټه او درې د مخام نه تر ما سلطان پور اداټه د دې خصوصي دغه غلطه ده سو الله کا تسلوه الشمس صوم مسواله راتین دوره کا تو کی اشراف جسنور راو کی زی دوره کا تو کی درې تعلیمات اشراف وې داشنور توت شي او بیا موږ سې ته زحاوې رسو راځي چاشت قامت له قاجر حجته او دا فرض منجو کوه دا په شان شو دا حج او بیا نفلو ګراند په شان نشا شو دا عمره دا نو حج فرض او او عمره نفلوا دغه جنت دل دوم مصفر ازو کو یا ناسو ناسو نوو مراهو طام متن طام متن طام متن منه مطلب دوم ربيرو ترخی ترقی کوي ايل حضرت ابن قيس قال صلى الله امام لنا زموږه امام موږ له مونږو اوګه تا او مونږه بارم سره بارم سبو ته وي قال صلى تو هاذي صلات او مثله هاذي صلات مع رسول سلم دا منزو او یادع سی بلموز زاشت من الراوی دے ما دا نبی علیہ السلام سروق و بکر و مروم و یقومان فی الصبت المقدم مرکینی صبت کی زکر منو طرف ربتو دا نبی علیہ السلام وکان رجلون قا شہدت تکبیرتال اولا یا سرلیف تکبیریولا کی شرکشیو دا معدسان الاول نشاریکو فسولا نبی اللہ سبح سلم عن یمینه بے منزو کو سبح سلم عن یمینه وعنی ساریه حتی آرائینا بیاز خدائیه سو منفت لکا انتتالی بیر امسا جان غائب کلکا بیار آتاو سو پاس فا انتتالی بیر امسا لکا زکر آتاو سو ما فقام الرجل اللذی ادره کمار تکبیر الیمام فقم سڑیچی دا تکبیر تلولا کی شریکو آنڈا اریک پاسی دا سنت کل لکا ایرک نا یش پاوسی کول سنت مطلب یا د ما ستن منزو یا دا ما سو منزو یا له ما هم مزه ورپسي سو سونه سو دغه سر دي تاريخ په سلام په ستا پاسه نو سونه سفاسه عمر ورپسي ور ټوپن وګيو باندې ولا زور کو کين ف هزار من كباي نو وګيو ولا ونويله ف هزه نبير رقب ثم قال بذلكنا فانه لن يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلاتهم فصل عل ک نو ولااک شي مګده چې ددي په موځ کې فرق نو فصل نو نفره فرضو کېسه نه کوو فررس نه کوو نو د د ووج نه تبا شيوو د دومره ولې خبرې د ووج نه تبا شيکه دا منجلېکار شي دي دا سر دي مستح دي که او په سونهه شي په تر دتونونهته به دومره غټ اضاف رائ او, او حالات شو پوونه مسئلہ دا چې چی اغیق لفصل شورو نکو دا سنت گرد کرل لچا سرا فرزو سره دا سنت کو کردی دا لچانا فرزو نا نو تحدید شرعی کے فرق راگے شریعت پرس سو مقرر کرو سالور پرس کا او دی سو کرو شپاک کرل سو اکرل سپاک کرل نو دا تحریب پا شریعت کراگے حد شریعت اکراس کر او دا تحریب سبب د حلا وونه شه جوړه دا تحریر سبب د چاره حالات ته د دیو اجنه مستحب دا چې پخپل را اوستلې شي په مابین د فرض او د چا کې نه سنت کې سره اوستلې شي پخپل پخپل ځکه چې سماله پخپل زمانی پخپل مکانی دروازه شي ډیره تا دا دروازه زمانی او پخپل مکانی ان تیموم دا وشه لکه اسکارو کې وفرد آغن الزينتكي بدل كيلو لا خشوى او كان يووكي تش اثكاروكي او بيابا اتقضي سوكي نفت سلاتوكي نوب سيدا او كان لنشيو سوكي كمرتا اولتسوكي تونتوكي واثكاروكي نرشتوكي نبينة السلام مقتل فقال اصاب الله و بکی ابن الخطاب اللہ تا حق کرا سینو تا حق کسکی توسیقی و لوگ زیر جس طابت خارا مرنا انو صبیہ بی دبرکلی صلات تین تیس نحمد تین تیس نکبرت چون تیس خوچی رجلن فی المناب نیو صوری فخوب گرار انسارنا فقیر لیو مرکم رسول سلام انتو صبیہ بی دبرکلی صلات کذا و کذا خالا ساری فی منابی نعب الا فجعلوها 25 خير ده تین سیستملی دसोई کی 25 کی او په ری ده ما واذل فیها التهلیل لا اله الا الله په کی 25 ذلی هواي بیا وسو شي کنه بیا وسو شي الان ما اسبغ غذا لنبی صلی الله علیه وسلم سار سره خوب نبی رسول الله ته وی نبی رسول الله میفعل نو چې په خوب کې چې کوم کار وک او قابل ده عمل ممکني خوا داه چې سپې وکه مال دڅکهه پوکه زمونږ یو ملګ و ژیل ته را ما ته ما خوبې دللی دی کتاب را وړی که نه د مورته را را که نه نو ون تعبی د معام ته شیک خو دې باندې مسلمان عمللو کوه کتاب را وړه لر نه کتاب واغ سرته ما و ماخوامال به وکه د پیغمبر نبی رسول الله مې نیکسته یو وګړو کا په عمل پیوکا فزن دې نه خلک کوئی په خوف کې را لسبین شامه والا بوزر ګرا تا قسمه را تا سپین مخیو اماده چې کندنوي چې پلان کوي وازی په کار وکړ خبرونه پوسو چې د شریعت نه خلاف نیوي او د غیلا کا په وسیله کار مل پیڅا وکړه وګړه شریعت خلاف نه ورو خو په شریعت مخابل کېدلې مانا لین قالا سمیت الرسول صلی اللہ علیہ واد المنبر ماوری دلو دنبیر السلام نا پر دی منبر وانده دین ادا معلوم شو چې منبر دی دلرگو وی او اس دام دا چی دری پونا کئی دی, دی دا چې کم دنو منبر کامل سنت تی قدر گٹی وی او دری پونای وی دری پونا سنت را غی خولا قدر گٹ رانا ری ندر قدر لرگی رانا ری اکدر لرگی وی اشقق پونایی یا یوی کرسی جی نو لکر لرگی بانی عملو سکو لکر پدریو کنو بانی عملو نو کامل <سؤال> سنت شو کامل سنت ریوار دی کوئی که کنان یقول من قرآت القرسی فی دبوری کل سلات لم یناو من دخول جنتی للموت ماید القرسی جو مگران دا قوائی کنان ومن قرآهی نیاخذ مزیعو آمنه اللہ ولا داری جی نو اللہ امن ورکی دل را پا پورد دو پا کعوانڈیا نز دو او پا محلی والاو باندې نمازتن شو دکی گنو وایا فعان عبد الرحمن بن غنم عنی نبی اسلام قالا من قالا قبل این صارفا او دی کتل قبل این صارفا ویت نی رجلے من صلاة المغرب لکل آپ اعیدلے ندے اولاق پیئے ما تکڑی ندی یعنی مطلب آ, دا تهاتو شکلی دا به دلکې نري من سات مغرریبي و دا ولس دله یو ی مي د کلې واحد د شره حساتین په هر یولسنی کوې په محیت ان واشرې ساتیل و وه اجاتې په کانت ل حزم من کلې مپرووهین دا لکه مونږه سټولو ته پطره په عملفی نه کو وک دا مه امال ذر رشده اللہ دی من اللہ توفیق راکی ہو چاہا توفیق پا کم زمین ملاوی گی بارا کم ملاوی گی سڑے والی کنا چرسو سرفا کی حالا کبھا صرف دقے بانی من نخلاسی گو خا چیدا ہوئے چاہا اللہ دی من اللہ توفیق راکی با دی بانی من نخلاسی توفیق راکی سوخو لگا کور واری کنا داو له شیطان نه حفاظت تم شي فلم يحل ذنبه ايدركه کس يو گناه درا ګيرولني شي چې واده شرک نه پکانه من افضل الناس عملا الا رجل يبذله پدرک راز ورته نه بهتر عمل والو سو کې چې دنه زیات وي افضل مما قال بير دي وي یا يا په کیفیت کې افضلیت وي په تعداد کې څه وي وان عمر الخطاب رضي الله تعالى وان وسلم با سبا نبي عليه الصلاه <سؤال> والسلام له كارو لي کوه بالا نجد فابنمو فن من غنائم كثيره غنیمتونه حاصل کللنا فر دیر او دیر سر عالل یو سڑی ویل نو واسله چې کم ده نو لا میخرج چا غنو وته غسړې ما راینا باصر اسرع رجاتن ولا افضل غنیمته نه دې لې دې مونږ چې کم ده نو یو لاستر چې زر واپس شوی اور بیر غنیمت را وړي ندې لکه کرنا یعنی زر له زرع کرن دایره کړه ولکه شی دې زر او اولي وو غناي مکتيره ها نبي رسول الله سلام او تو فرمایل ارزه کې حکيم دی کنه ها توجه الله تعالی علاذ الکوم علی قوم افزل غنیمت وافزل رجعه ایونه هم د تاسو څخه کوم درس یو قوم شاغا و غنیمت کی دیروی و افضل رجعتا قوما شہیدو صلاة الصور آن و قوم تسار مستحادر شو بیاکین آستر یذکرون الله حتی تلعات الشمس تلعوتم ذکر دیکھا نور اشتارون دی دیر از اکر خو گزارا کی گی لگا سڑھے لگ دوائی بانک سرپاسی نوم دیرکار کی گی یذکرون اللہ حتی تلعات الشمس فولائی کاسر و رجعتا و افضل غنیمت ذیره ذاتوندیره د په जिल्हा تیمدیره باو مالای <سؤال> رسول الله صلوات و سلام او با منس پورا شو ختم شو سره مستحباتونه اګه دوهاري وموکړه د فرض مستفیو خبر اوسه شو شرط اوسه خوراسې دا منس پورا شو او په موږ کې دنه نقصان راشي نو کوم څه ولې چې موږ به یې ختمای پریږه نه بیخي سکے حتمی او کم سزونی دا هغه کمونو اغا منس له حسن څخه خراب ويند مونږ له وسانس څخه خراب وين نو باب ملایجو زمل عمله الصلاه منس کې کم کار کول جائز دي او کم ملي جائز دا چې کمونو ذکر کوي ځنه سزونه داش دي چاغه منسخه تمي بالکل لکه چه لیکر سيروستهي اتمي چې د مول منافق دوامل او کثرت سروشي په لیکثیر دا مسکه عملي کثیر جو تاسو وایي عملي کثیر مسکه خان دغه کلام چې د مونث او د قران دی لاوې کم کلام نه لو کلام عنا سری نو کلیږي او کلیري نو مستفي خراب هي کلام عنا لهغو کلیري نو مستفي خراب وي بز دي سره پرسات د مستو کیږي ها پرادي پرسات د مزرا دي زنه شنو کې خوان خراب دی لکه اوغ دغه شوبع ساي شوي په سره چې کمنو لا کارګني کې و ساي یا آغا چه کمنو التفا طرف تابل طرف دستر گیا بوٹو نارا و لارا کونو شو بی توجوهی شو بی توجوهی دا شزون اجه کمنو منز خرابی زنی دی آغا جائز دی منز که لکا نغشو جڑا شو تیشو شو د موږ کې جائز ځاوشي صوت پکې دي صوت پکې دي دا سيزونه چې تر کې بیا ور پسې باب وسه راويمي ارماریه تبین للهکم خاربین انا رسول الله څنګه خپل رولکین باندې بوهو موږ موږ نوو پیغمبر اسلام سره 35 کې پرمجه او په یو پهن نو کومه معرتوي رحمه الله وزده حدیث دید فرامانی القوم <سؤال> بی اطواره هم خالکو <سؤال> ماتا بد بد بد قتل شورو اوشتم قوم تسترگو یعنی بد بد قتلی را تشکرو ما قمونس کی وطریق وواسق لهم مایا یا مورمی بورشه ایتا سمع شانو کم تنظرون ایلیا تایی کاندار و بنیلیانا کسیل و شکر دیشه ما دیدی کنو وواسق لهم مایا ومورمی ما شانو پهم تنزور ل یا د تا لسه چې دا سو ما تهېګورئ په جاروونه شروع شو ذریبونونه ب دی خوا دی شکهه شاره را ته کوې چېزهه پور سووممه یو سممي تونونه ننسلي خو نی سکت لااکمې شاره کې د سرهکه پار سردن کو لکه داس نکوه ولکه په ډیرو د پاسه چوکم لکه دې سکه ته خبره راځه چوکم ولما صلی الله رسول سلام چې نبی اسلام منځوبه ابي هو او امي ما رايت معلمن قبله ولا بعده واحسن تعليما الله وي کور او شي نمندن یو استاد نه مخ کې راځنه نو په تعلیم کې راځنه ه پریخې سره کاالم په والله هما کهرې وله ضرنی وله شې پهسم په الله کم ما ته چې کمو لکه رته کړي وي رټه والله ضرربې ې ته کوې وله شطبې ېما ته کملی کړي دي حالله ان نه حاضې هات ماته دومره ووي دامون شګ نه لاسلو د مونږه د اوولماو باو, لارانو لاراو و دې نو کمینه دا زله خپل یادوماس امریه په دغه چې موږ په غلط کار غوسه کیږی په دې وجه نه غوسه کیږو چې دا غلط کار دی دا اوس په لخوا خبرو په برهنه په په دې غوسه کیږو چې دا د ماره تابعیت نه خلاف لکه ما یوسوی رو دې پده نخپکیو چه دیکی دیالک نقصان نجی تراکی دان منسر ردیر کم ککره حد تا که قبل بچه ولی دیر چه زمان را تابیت خیلار که کی ده خپکی جو و که گناو تیو که زمان را تابیت موافقی نیناو تیرس چه سمستانه داد نغصحی گو دیر خپکی گو دیر و کسلا لکه اصلاح کول پمږی سری پرسکه خاص کمندنی او چرنیو لیو او هغه په نامناسب حرکت تاسو بولی اوس د دې چونی راه مشر چي ده دی کوستو حق کوستو خیره تا تعال دا کار منکو ور دي په بچاراشا خلک نه دی باندې الله خپت خب دا, دا خبر نه دی باندې ورس ته بچی ته هیڅ توما نه ویهای او سودو واه ازو ده نصیحت خبرې دا مونږ له کله راټا کنجل دا مونږ له خپلند راټی کله زما جذبات دی او واه ازو ده نصیحت خبره دا را راکمه دا مونږ کما کو په دې وجه نه د مولا زمان اکثر به نسیت وکین او لا تردتیه سپورې ورته سپورو د چا زه هم نه جوړی جوړی هزاران یې کومونو طالب ده وی رټا ویزور وی شاله دا دومره وزن دي دا طالب تروغ وړا یو وانس ټیم کراوو به چې ترشه ستانه خبر شي او ما او روم مسخین لړی ثوابه ایت بلر را بیا څه شوی بلې خپل وخت نه کوي بچي دا ډېر نقصان دي تاسو نه مګو په سبقه ول نو تاسو ټول ملګرو کولی نشي وایي څه کوي سبا کوي ټول به چې سبا كنوي څه د خبره ته ګوره او ستاسو په زوره ته ګوره دا خبره په دې طالب دی یو ورځې راغړا ګوره دې تا احساس والله كانت وحسنا وحسنا وحسنا وحسنا هذه الصلاة لا يس له فيها شيء من كلام الناس او کبی کنی پکی کپیر ایو مکری و ایوانو موس فاسد دی موس فرد موس فرد موس فرد موس فرد دی آگا کمدنو موس خراب شد شوافی سی کمدنو اوی ایسی لیلہ نسی لیلہ نماز جانگی دغه خبرې په تاسو او نو کومه خبره چې دی تاسو ته اجازه ده دي اسلام ایتاتو الله يصلح اي من كلام الناس موسى ده ده بار ده ما موله ده كلام الناس كلام الناس كلامه موله ده کې ده په اسلام لپاره یوکو غیر اسلامي اوکو خطئاني اوکو همداږي هر حرکت دی بالکل لري بس په دې باندې ټول حدیثونه موږ شيوي حدیث ز منسوخ داون څه شي منسوخ د صحابي په پټنه د نوې راغلو په ځای دی وی چې بالکل د دې څخه ځکه ان هغه ات د صلات مذکر دی ه ات د صلات ر مذکر جنیدار موسیتا تا حیعت صریعتا دی سړی دیو جنیدار دیتا انمتا آن قبرنی چونید دابنی چونید دابنی چونید تو حق ایبا کیو کونو خبراتا لی اصلو فیاشو من کلام ایناس این ترم مسلمان شو جاہل یذمانه سلام نز دیو نن د خیال د ذمای نه نه پیداول تل وقذان الله بالاسلام عیننا من رجال یطون القهان ذ ذن گسان من کی ار ویده کو حل ابی رسوله فلاتات بس اویږي شو پت مسلمان شو کنه فلاتات تمذ قلت و من رجال یتطیرو مونک زنی کسان دیاری آرادی آرادی تکی لکا چا گا دا برد پالی ریجوی خلو از شکور و خرد ای خوایا بس دا برد پالی ریجوی نبی علیہ السلام ازاکر شمی اجیدونو بی سور این فلای سو زننو کہ غیر اختیاری سلونو تراشی غیر اختیاری راشی نوراش ولکہ مخد نبان دیدن نی بکاری نی پتیر یو عمل بکار رو نرے اخار اولی دا دیوینا باز اخو نظر دیکی بچا پکیگا ما داشر کی فیلی دیوینا از غیر اختیاری دا دیوینا از وعدی روینا از خیر آگلی دیوینا و لا تیر ایلا تیر اکونا اله <سؤال> لا تیر اکونا اله قالا قلتون من نا منک زنک اثانی کر خیر آکاگی یا در تلی او در تنجید کر خونم علومات کی یا خود داکای داکای نو نسکې کله مې نه انبيایي وخت دا پیغمبرانو نه لوستل خره خلې او په ځان باندې فزاعلې دا کدار وخت دا غو څه شي واڅ شي مدن نبی خط کو بچاؤ فو ویو مدن در خط دا غصر موافق کیده لیسی نیشی کیده نبی صلی اللہ علیہ وسلم میچے دا نیشی کیده تحلیق بالمحالو مدن دا خطونا سے عبستی دا خطونا سے صریح عبستی قرآن عبداللہ عنی مسعود قارب کنانو صلی مولن نبی صلی اللہ دار اقتدار اسلام خفاق منگ برسلامونا تولد او وڅ صلوات نبی رسول الله ببو موږ کې او شبرا له موږ موږ وعليكم او نبی رسول الله موږ له جوابو راځو چې موږ نه چې شي د خوانه راځو د عبد الله بن مسعود فایبر هجرت انده اوله حبشه ته سره له هجرت بیا د حبشه نه درځو شو مدینه ته راځل چې نبی رسول الله ماته سوال او استفسار جوابو کې راځي اغه نه رداله نه نمون پہ واپس نکو جواب ارانکو فقل نیا رسول اللہ قلنا نسلم وعلیك فی صلات قل نسلم وعلیك فی صلات قل نسلم وعلیك فی صلات نبی علیہ السلام انہ فی صلات اللہ علیہ شغل بس آبا جزایت ہے موز جزایت ہے موز زبارہ قل شغل شتے سلام جواب اور گول پر کسی نے دی جائز نہیں دی وان معاقیب حال النبی صل اللہ علیہ وسلم فی الرجلی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوڑی ارې کومه تفایلن په دا ما شعوره مساله چې عملي کثیر ذکر کمدنو دا مفسد د صلات ته اودې ته وي مساله ورته څو تطور خو بیا د دینه د تکړې دلګه ورته ویل دا عملي کثیر په معنی ده کې کثیر موږ کې ذکر دنو عملي کثیر کول او مالې کثیر باندې زکات تب تاریخ کې ظالمانو خلاف ده سو کوی چې درې زله او کار وکړي سو کوی چې په دروازه لاته او کار وکړي خبرونه کوي او سو کوی چې زه بهر نه ورته تړیو ګوري او غذر باندې ګومان وکړي چې ده په مونږ کې نه ده دا عمل یې څه ده کثیر حال په عملی کثیر چې دی نوځه مسی د چا دی س سوالات دیمونس کې د سینډې ځای برابر نه دی صحیح ده که نه سډ سر نه دی برابر نه دی او تی ځان ته سډی لبرابر ضرورت دی چې ضرورت نه دی خو به صحیح ده او چې سردي ضرورت دی نو یو ځل داسې سره کا دی ځکه یم زل سربه مکه کېږي دریم زل سربه په سااد ف نه دا شانتي لکه مرډير کا کسان دي دي او د طالب اولو خدایانو تخته دي له مازه د غزه د موږ نه پښوامه په پوره اتهياتو کې ما وسرفه کې سنت کول په پوره اتهياتو کې اغه دي ګيري نه لاس نور تک شانتي ګل په پوره اتهياتو بالکل ټول یې ګیره کولو دا یو ملګرو عالم مو د کور را کې او به زمون نه پښتو ور شو په مو سکی شو ور ته تحیات وکړ السلام جانم نو مفتي مو د ما ته خپل کې باندې دموځو ویلي عتاب دې مو څه چې څنځه ما په څه شال کړی په څه نو دا دا دا دا دا دا دی. دی دا ما م چلی ماورته د دا میخ ل د دا خو زما مستقي ل دی مستق ده م تا ته سوچ کړی دی دا مشک کېږي ونه دا خوونه کېږي د اوسنی خو به بیا وکوو نور خو چپ دیغ ټېخوا زما خ پییکې نو که نه لکه دا کلی وای چې یو ځل لکه ک تر ګېي یخواختې در باندې وزلی یوکشش لهسهکهه وا که نه چېتهتهسه شيون خللی ورته لکه که نو نو بیاغ لکه مو د پ داسه بهلا لکه ډک زیات تغه بالکل بلکل تا ګرول مورلو کې دا چې ګرهګوتې وال عالبان خو مستقل جو یسمې تو را یو جددو خانکون ته فنتهوا دته وقعانا بھی نه اران نها رسول صلال عن الخاصر فی السولات دا مصالت اختصار فی السولات اختصار فی السولات دا تششدع عن الخاصر فی السولات یو دیر وید کرا غل بلروس 25 نمبر و کرا دی قارے رسول اللہ صلال سلم الاختصار فی السلام, فی السلام راحت و اہل النار اختصار فرمانز کے سیدے دا دوزه خیانے چی کم دین و راحت تے دوزه خیان سیدے راحت تے دا خسر فتشو بانی کې کے خودل فتشو بانی سکی خودل لحس کے خودل دا سی دا اختصار او خسر دے دا سی کم دنو لگا فو موس کی راحت و احل النار دا ہے اد موس باندې سطومانا کی دل دی موس کی دل دی سطومانا کی دل و دینا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی لگا دوی یومانا دا خسر فی صلاح دام شویدہ دا. چی صورت نا تماما صورت نا تماما ولو بیدلہ کې هغه آغا صورت پری خوضل و مرکات کا ولو ندائی نام نبی علیہ السلام منع فرمائی ندام چیدہ سره طریقے سرقیرت پریدی چیہا دا غشی فارت صالت رسول صلی اللہ علیہ السلام ونہی ارتفاع دے پیس صلات مارا نبی علیہ السلام نتبوسو کله کا سترګي او بل طرف تابل طرف تاړې راړې تلتی پات بغیر د دا مخ داړولو نظر بغیر با. د مخ د چاړه داړولو نه کومه بیاو یو خبربل شنګي خبره پويږي کنه او بغیر د مخ داړولو سترګې داسې ګوتون راشړې ا تلتی پات او قال هو اختلاس يقتل سو شيطان من صلاة الله دا تونګلی چې اخلی شي شیطان د مانزه نه مطلب چې کم طرف تسترګي متوجه کیږي هغه طرف تزرسو شو متوجه شو د دغه خوب شوې باطینی شیطان کوله دا شیطان دکو دي او د استور کو په ذریعہ د چنګمنو څخه لا سدي وځينا د نظر د ستګې بده په کار دی هیڅګا نو وستی په کار دا چې کول پرته کور دی سره چې ګمنو لګا د مزن خوشوی با تین چې دا نو هغه وروکي شیطان در لوي انا به وراره فارغ الحسن عليهم تاينا اقوام ان در په افساره شي قوم خام خالبن شي خلق نو چته تولدن ضروري نه ایند د دعای فصلات ال السماء دې په دعا کوي کنه په اسمان ده په اصل داسې نی نرسترګه چې کاندنه دا وو شو په ورشي الله ورسترګه مطلب دارې چومس کده سه ه ادا عجزای بکاردې ه ادا دا وروستو نمبر آیات کې ومنه التفات مساله حدیث کې آیات لسن کې ومنه ولسن کې ومنه د حکم دا مساله راځي هم دا مساله د وانا بی قطار قارا ریتو نبی اسلام یا ام و ناس ما امید نبی اسلام شخلق الامامتی ورکولا و امامت بنت الاس و بالاس و ماما دن نبی اسلام نصیوا ناب العاص لولوا و دبا نبی اسلام لور مبارک زینب وعدوا علا آتقه فیزار رکعا شکر رکوع اکرا وزا آها شرکول و نبی اسلام تونو کیو خدا من السجود او چې نوبییر سلام به دی نه فاس بیا بیا را وچه دا یو خدا ده چې دا, دا نوبی س سلام کړي دي خد کې حکمت ځکه چې د عربوجی ناک ډېې بعدې شو نویرې سرات سلام پهموننس کې د مسی سره داسې سر کردار سر کوو چې خلکو ته د د معشومانو چې ن کوونه دا نفرت در دد خلکو دزلوونه نست کې او باسی اصل خبر خدا آو دست دا قانون ده پارنو چه با جا قانون ده چه نکیزان سر با مسکی و چه توا و کفکا و بس دیسته رو دوم چه دایی پا عملی قلیل کردی معشوم آو ازنی معشوم پا خبر خوزی دیر را کتا که دیم شیده با رش خوید ماشوم آو نبی علیه السلام با چه رو کولا تو نو لاز و سرده لاز اونی و ناغبا پا خبر را خوزی شوار د ته بیا و چې د سیدین سره چټکو نه هغه بیا هغه ختمې ته کارن نو دې سره به د رېجستر شورس به راوول تاسو هغه وګیته راوختا له ودی کې عملي قليل شي کم نه نو عملي کثیر نو په دې باندې موږ نه مات دا پاک معشوم او چتاول جاي شي په مونږ که پاک معصوم راشي وګورلې ته شي چې ان اوس په خیر ته راوچتا اوس په خپل راځید بل اجازه مان د چې په صضا پرو ته رازی په سټ په لکیېي ایس اد خبرې دي تا خوچ را شي او پاارې صحیح ده که نه پیمپړې د نورژونو لډې ډااکو که نه ماغا اوچتولی او کته کوول شي دا او چتولی او کته کوول شي د سرح نومون کېږي ده جا د جولا کې مونې کو جولا کې د ل کاس وانا بی سید الخدری قارقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازا تصابا حدکم شکل تاسو کی وطنج کمدنو ارگمه کی باسای کی خلو وازکی دا چه بلا با سو تی گره تا سو تی نو مجماتی تا سو تی گره آه آه آه آه آه آه آه آه با نو دا دا کسلت نخدا د صلا اصله دا شیطان نن په لږ زمستفاع څومره یوسته د دندکی پاین شیطان يدخل شیطان د دندکیږي بس صحیح ده شیطان تو سکیږي دندکیږي نشا ولله ابراهيم الله فرمایي مشور او جواب دې هم مشور صاحب نه کړ نه نه من کړ نه د ام شیطان نه ځکه شیطان چاته وي چې اړې وګور تاسو شي شیطان وي شیطان لاره ته ورته وسه کړو خو نه دا ته نو مش په نه شو مزلړ دام شیطان نه پاین شیطان يدخل اذا تصابوا هذكم في الصلاه فليقدم ما استطاع باندې کې چې څومره وسیه چې څومره وسیه ارګمه دې باندې دا شامل دي دیم طریقې خو دې ستنبه باندې لګا صحیح لگا نه نو پهلی دا مخ دن نه قراره چې کمم دی په دیې باندې چک لګ لکه چک پې لې پهې به بیا بنديږي داته سا رالوکوم فيلاتې پ یې مپ ولاو په نه ما ذلك کوم می دشیان یه په منشیتان وګوره که له څنګه د کوو په او برورې خي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو نه فریتم من الجن تفلت البارحه شیطان قوي شیطان مضبوط طاقا کور شیطان انایتیتم من الجن تفلت البارحه راخلا السوق بیګاد شپې بی لپټه علی صلی علیه و صلاتی لپټه علی صلیاتی زمام موسکټ کی قام یا الله الله مال قدرت راکو طاقت را لراکو قوم دیو به راځي موږ د استنې pore تاړه ما له ساار من سوار المسجد رتونې پور سره چې تاسو ته وګورړې کلللوکم په دکرو ځ تې سلیمان ما د خپل روور سولیمان د واسې کمدنو را یاد کړه خران بهحمللي بلل لا یم بغېلی حدم من بعدې پر دت و خاصره معلومه شوپیان معلومه شو کله نه کله لیدې کېږي او من حیر سو لاتهونه هم داسې کمدنو په غالیب لهحال حملدي غریب او خاطو کې چې کمندونه سن شي کې دي نشي لیدلې ا نبی عليه صلوات والسلام دیول دا د غواضي خلاف نوہ او دا نبی عليه صلوات والسلام خپل تواضع پر څه شی توازو تواضع چې نبی عليه صلوات والسلام چې کمندونه تواضع و ښه لا يمغی لا احد من بالي نفس نیولو سرا انت غل جماعه د جنات طابیه کورو جنات و جماعت سو تابو نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیہ وسلم یو نیوالده یو سکرده نیوالده و بیو نیوالده و بانده ام دوا دغم اطلبی ناغج کمدنو پی خرابی گینا وانسال ابن سات خالقار رسول صلی اللہ علیه صلی اللہ علیہ وسلم من نابوشیون کی صلاح تیجی چاہتا جسا حادثا بمان ذکرالا فل یو سب سبحان اللہ دی سبحان الله وي مطلب امام غلصو امام سسو غلصو سر یوته وي سبحان الله دا نه چې څوک چې کمونو الله وګبر خو سبحان الله څوک یې کی څوک یې پا امام یې مان څه درولیو هغه چې کمونو دغه اجازه د برکات کې کینې ناس په پاسې ده یو راته کی په ری اوی که بلوی پا اوی جو سنستی چلو کم ندک شاندی پا مرس کے زوران گو اوی که بلوی پا که پا بنوی پا فالی استاد او اگتا و فتاو لگی چه زمانا غلطیو شوا او اللہ دا غلطیانا سر پاک تی و فالی استاد بے سبحان اللہ و اگتاو لگی حلواتا فستد کی رسو او دا غلطی اپا دا چاہتاو لگی دا زناناو تاو نوهغې بهحانه الله نهوي هس نه شي د ما مود شمات شي یا د بند چادهست شي ما نه شيځکه د زننانو په اواز کې اکتې نرمي د بکې اوازې سری راکت او نرمي ده اوور دی ژ خو فنه په کېده او رو باندې پو شو او ځان له مس سه جاب ځان له مسلی دویوانې خلک چې کمدنو نهپږي مخه ور نه دی او ور نه دی که نه غځانله مسله ده په پهټای ځکه کاره کوو کې پیت نهره اوور نه د پو کې کاره کوي شهادادت پهټین کې د جواه ټم کې بهسته کوې کاره کوي ا حران کې بست کوي کاره کوي په عام حالت کې به پ ځکه ف نه را نه را بکې د شانې اواز شو اوازې ک نه اوور نه دی ځکه جواهی وررکول شي دو زه شي پر شي او باور وکې فتنه دا او قرانه دې ویلي پهلای اسلام نبی خپل په هغه مال چې په قلبه بار دغه ځای کې دا فتنه ده چې فتنه هیږي تصفیه کوي تصفیه کوم داسنه کوي دا ثاني غوړولي په شور جوړول دي چې دا تل راوړا اخلاص سیدا باندې کوي بلکې دا کوته برابراله د 30 سالو برابر اخلاص کیږي تاسو پټاله وانه چې امام څه څه کوي ات تسويق لدجابه للتسويق للنساء عبد الله بن منصور عبد الطرفون